Изключителният поет Борис Христов скоро ще навърши 70 години в навечерието на годишнината му. Издателство Рива издаде том с събраните му стихове и текстове. Стилен солиден том с твърди корици, почти паргаментови страници, стълб от прах, се казва този том. Търся сега професор Маргарита Младенова, не само защото са приятели с поета Борис Христов, а той не обича да дава интервюта Амахич, а защото с умато направи спектакъл по текстове на Борис Христов, самолетът закъснява. Добър ден, професор Младенова, чуваме ли се? Чуваме се, добър ден. Отдавна трябваше да отлетим от тук и да се махнем, но самолетът закъснява. Това е само една част от стихотворението, заглавано по този начин стихотворение на Борис Христов. Самолетът закъснява. Кой е този самолет, професор Младенове и защо това стихотворение така ви впечатли, че за 25-та годишня на Сфумато да направите спектакъл по текстове стихове на Борис Христов? Точно с това загадка. Закъснява е първото представление от нашата програма Терминал 2, която се занимава с болните български въпроси през българското изричане, през човека. И първата част има една а, иронична паравола, която се състои в това, че 12 души са решили да напуснат България и те разбира се в кавички, са такива, които в ръчения си багаж на летището се оказва, че всички до един са взели на Борис Христов, крилете на Вестител. Този самолет, който никога няма да дойде, който винаги закъснява, е а, а, бумеранга, който се завръща върху самите нас, а, които сме много по-склонни, когато не приемаме едно нещо, просто да го загърбим, просто да се опитаме да избягаме от него, отколкото да поемем ангажимента, да поемем участта си, дела си, да, да го променим. В този смисъл, 30 поеми на Борис Христов, които са основата на театралната драматургия на самолета закъснява, завръщат всеки от актьорите, завръщат всеки от нас, завръщат всеки от нашите зрители към тези вътрешни опорни точки на. И имното на човек, на човешкото пространство, от които няма къде да избягаш, защото ти се състоиш в самите тях. Прекалено много друг вид манипулативни опорни точки ни се предлагат от масовата медийна продукция. Вие казвате връщането към истинските опорни точки на човешкото. То става все по-трудно и заради тази замърсена външна среда, вероятно. За мен е интересно как се прави представление по, по стихове, като тези на Борис Христов, как, как поезията се превръща в драматургия? А, тенденцията е такава. Това сме се опитали да направим. Не да ги превърнем в монолози, които ние създаваме, защото казаното от Борис Христоф, това е изключителна поезия. Там нещата са кристално ясни и дълбоки, а по-скоро ние да прекрачим в пространството на неговата поезия и да се припознаем так там. Един вид а, Брехтов тип театър, в който актьорът не се прави, че ражда думите, а се опитва да обитава пространството на словото на поета, неговата мисъл и да върви към неговите хоризонти. Това е експедиция поетична, това е пътешествие, това актьорите извървяват и за наша голяма радост и е, цялата зала върви след тази поезия. За мен е да се чуе от сцената на живо а е, силната поезия на Борис Христос беше всъщност е, е, съкровената цел на, на този процес, на, на тази акция. Любим Стих, Строфа, или е смешно да питам такова нещо? Много е, много е трудно човек да извади от контекста първо на поемата, след това на, на, на, на сборника, на поетическия сборник. Любим Стих, нас имаме имам една, е, няколко такива строфи, и ще ги кажа. Живея въгъла на този свят, където човек е навел глава на своята чиния и дъвче и ярост.